Total, bravo. E a quebrada aí, irmão? Tá pampa. Aí, quer saber do seu pai aí? Lamentável, hein, Tuto? Um meu sentimento mesmo, hein, mano? Vai vendo, bro. Meu pai morreu, nem deixaram ele no interior me no meu coroa, irmão. Você é louco. Você tava onde na hora, mano? Tava batendo uma bola, meu. Tendo uma óleo irmão. Aí mas... foram te avisar? Vai vieram me avisar, mas tá firmão, bro. Eu tô firmão. Logo mais eu tô indo na quebrada com vocês aí. É quente. Na rua também não tá fácil, não, moro, aqui. Uns um juntando inimigo, outros juntando dinheiro, sempre tem um pra testar sua fé, mas tá ligado? Sempre tem um corre mais pra fazer, aí mano, liga a nós aí, qualquer coisa, tá ligado? mano Lado a lado nós, até, até o fim, mano. Tô ligado. Fé em Deus que ele é justo, hein irmão, nunca se esqueça, na guarda guerreiro, levanta a cabeça, truta onde estiver, seja lá como for, tenha fé, o que até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente no culto dessa noite, firmão sendo quente. Admiro os crentes, dá licença aqui, uma função, uma tabela, oh, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai e seguro. Que nenhum vira-lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem? Quem será meu pão? Dá meu brinquedo de fura-moletom, porque os bico que me vê, construta na balada. Tenta ver, quer saber de mim, não vê nada, porque a Confiança é uma mulher ingrata que te beija e te abraça, te robe e te mata. Desacreditar, nem pensar, só naquela. Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela. O bico deu mobella, ó, pique bandidão. foi em casa na missão, me trombar na Coab, de camisa larga. Vai saber, Deus que sabe qual é a maldade comigo, inimigo não me quer. Tocou a campainha free pra tramar meu fim. Dois malucos amados sim, um bisgueiro e um bistopim. Ponto pra chamar, minha preta pra falar. Que eu comi a mina dele, raça, ela tava lá. Vadia mentirosa, nunca vi, deu mó faia. Espírito do mal, cão tipo sempre saia. Talarico nunca fui, é o seguinte. Ando certo pelo século, como 10 e 10 é 20. Já pensou, doido? E se eu tô com meu filho no sofá de vacilo desarmado? Era aquilo, sem culpa e sem chance. Dei pra abrir a boca, ia nessa sem saber. Vida louca. E aí, bro? Nós está aqui dentro, mas demorou, truta. Liga a nós, irmão. Não, truta aí. Jamais vai levar problema para você. Nós resolvem na rua e rapidinho também. E aí? Mas aí, nem esquenta e aí. E aquele jogo lá do final do ano, você falou? Então, truta, demorou. No final do ano, nós vamos marcar aquele jogo lá. Vem você, o Blue, os caras do Racionais tudo aí, morou meu? Visita aqui essa graça safado não atravessa não, morou? Mas na rua né não, até check Tem quem passa um pano, impostor, pé de breque Passa pro malandro, inveja existe E a cada 10, 5 é na maldade A mãe dos pecados, o capital é a vaidade Mas se é pra resolver, se envolver, vai meu nome Eu vou fazer o que, se cadeia é pra homem Malandrão deu, não Ninguém é bobo, se quer guerra, terá Se quer paz, querem dobro Mas verme é verme, é o que é Rastejando no chão, sempre embaixo do E fala uma duas vezes e marca até três na quarta. Checkmate que nem no chatres. Eu sou guerreiro no rap sempre alta voltagem. O puro Deus por nós. Tô aqui de passagem, vida louca.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 Favela, fundão, imortal nos meus versos, vida louca. E aí, bro, espião, irmão? Tô com os manos aí, eu vou, tô indo ali na Zona Leste. Ali, tipo umas 11 horas, já tô voltando já, moro. Eita, porra, ei, bro, você e põe a contagem, moro, mano. Aí eu vou desligar, mas manda um salve pros manos aí da quebrada aí, moro. Fugiu, moro, mano, pro batatão, pro Pacheco, pro porquinho, pro Xande, se puder, moro, meu. Aí no dia do jogo, moro, os manos da exaltação vai vir. Manda só pro Pinha lá, moro, bro. Fica com Deus aí, irmão.